Ainhoa Ruano eta Nerea Garcia, Kaixo <risa> gunean. <Egonon>. Herri <risa> <Egonon. risa> <Egonon. risa> <Egonon. risa> Bizkariarena aurkezpena egin duzuen, baita gutik gurtzero e, antolatzen baitu herri ba, bizkari bat ekainaldean e, e, San bestetarako e, konta eusue bizkat aurtengo erronka zein izan den zuntzako? Ba... Ba, piskat urteroko martxa hartua orduan hori da, gure artean antolatu, lanketa piskat banatzea, eta gero bakoitzak ba, egin behar duane egitea, eta piskenaka piskenaka gure artean komunikatzea, eta gauzak aurrera batean. Azken zinean, hori da, beste urtetanea bai egin, egin dugu, eta badakagu martxa bat orduan astengeanean, baina astengeanean hori ja, errazguten da, aztia, ibarkoztatzen dugu bila <laughs> esangogu gogu harrakasta biltzen duen bazkari bat dela, e, gazte anitz urbiltzen baitira, e, fiko ban egiten duzu e, bazkaria eta e, esan gogu egun osoko egitara ubat ere prestatu duzuela. E, hau da, bazkaria haintzin ere e, irundik e, abiatzen baitzarete e, giroan. Bai, bueno, lehen gortean egin, bihazte burutan egin genuen, e, Herribazkarien horrek osteburuan Olimpiadean hasiera izan zen, hor dut, haurtenek, hainak emekez sortzea ratxaldean, izango da, eta gero, talderai, e, finalera izan diren taldeak, hogeita bostuko izan, dela Herribazkarien eguna, egingo dute, jokatuko dute finala. Eta gero, hortik aurrera izango dugu, izango dugu bitxaranga, erritik fikobara joateko, izango direla abioan eta peinapoteo, eta behin fikobara ditxita, ba, urterokoa egingo dugu, Bai, e, bazkaldu. Bero izango ditugu bi kontzertu, ona itzama eta Dili bat eta gero hortik vuelta irungo burrumba eletrotsarangarekin izango da. Uhum. Eta eh antolaketarako e, zenba lagun egotentzarete beti gutxitik eh ba guztionen e... Aurrera mateko? Bi egotengako voluntarioak bietan biseatam manatu banatuta. Bat, alde batetik kan gaude beti gutxin urtean osoan searlan egiten dugunak, hori izango dira 12 edo 8 bat izango gea ez asko, baina gero egun hauetarako zehazki jende gehiago etortzen da beste urtetan gurekin egon direnak eta baita lagunak edo aldugun jende gehiena akartzen dugu eta laguntzen digute horrekin ta 30 bat edo holako bat izango holako bat zeko sati izango te. Ja. Aurten ja. ere e bolondresak daitzen dituzu egunean berean antolaketan soil laguntzeko? Bai, bueno, batez ere ikusten dugu e bukatzen jaia bukatzen ari den Anta Fiko batik Errira hurbiltzeko hor ba, laguntza pixka bat gehiago behar izaten dugula batez ez ere ba, musikoak babestua izateko musikoak instrumentoekin doaz, bidean aurrere egin behar dute eta jendeak ez du beraien, beraien gana joan instrumen, instrumentoekin daude eta beraien lan egiten ari dira. Orduan azken finean berduguna da pixka dutua, nahiz eta jendeari esan eta azaldu kontuzi beli behar dugula ba, jendea pixka dut hor musikoak gurekin babestean. Azkena jende pillo, pillo bagea eta musikoak ez direin beste, da orduan denaka lehina duten gehala animatuta, pozik gaudela bazkenean kontu ahondila auki berdegu eta batzutan kostatzen da. Horrelatik <laughs> mezu ere larazten duzu, hurbiltzen eh? diren gazte horiei ba, e, errespetuz, jokatzea e, eta jaigiroan, baina beti ere ondoko ari begira. Mai, hori da, bat ez ere ulertza, gu voluntariak garela eta aldugun neurrian, berailek Ondo pasatzea nahi dugula, baina bereiteke luertu behar dutela, ba, guretzat hori nahiz eta voluntari bezala izan lan bat dela. Eta zenbait arau eta gauza kontuan izan behar dira eta behar direla. Bat ezer, denak ondo pasatzeko eta gero inorkes ba, sorpresa txarrik eramateko ez, izutzeko, ez ezer. Ez Azkenean ondo pasatzea goaz, zuri egin nahi dezutena, epos pues ez beste. Orduan ondo pasatzea, errespektu, eta guzti hori, janari ez gota mezea duz. Ba, esango dugu, emezurtzi eurotan saltza dituzuela txartelak, e, ba, duzu informaziorako webune bat, Bekigotxirena, eta baita ere, bai, bolondrez gisa izan amateko edo Baskarirako email bat, hori da? Bai, bai. bueno, e da berribazkaria arroba bekigotxi eta, bueno, bestela ere, beste sare sozialen bitartezere gurekin egindezakete kontaktua, eta, gero, bestela web horrian, dena jarriko dugu berriro, bekigotxi puntu Eta bukatzeko ere esangoguzu zapi bat ateratu duzuela eta Antxita Gratietik eskerrak eman nahi dizkizuegu, eh ba, gurekin e, guri sustengua erakutsi zedo, eh Antxita Gratieren logoa ere jarri baituzue 15. urtemugakari eta zapia beraz ere banatuko duzu, hori da. Bai, bueno, urtero bezala, e, fiko bara iristen direnean baskaltzera dator zenak, zapi izango dute aulki prest, eta ordun orain zapia daukago eta eta logatadena jartzea falta zaigu dena herri prest izateko. Bai, bai, baina Zuehere bai, bultzada bat botatzeko bai zen dena gaude Euskaran alde lan egiten, zerbait.i. zerbait, deta jo txiki bat bezala izango da. Ba, eskerrik asko, eta entzun dut ere, ondoko urterako erronka ahondi bat duzuela? E, errira ekarri nahi bat duzuebazkari hori da? Bai, bueno, asma hori da, ba, jaian herriak ere ospatu balizatea. Ordu gure erronkarik handiena da, ba, Bazkari hori egiteko lekua topatzea horregatik batez ere, eskatu dugu ba, udaletxearen laguntza, Eta bueno, ba gure aldetik ere lanketa sakon egin berda. Uh -huh. Ez gaude horretarako. <laughs> ba mi esker. Vale, soy